Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 22. adásában, fel vagyunk az összes létező platformon, Youtube-on, fel vagyunk Spotify-on, Apple Podcast-en, és íratok nekünk e-mailt a 01podcast.gmail.com-ra, természetesen ez végig betűvel van, csatlakozhattok a Discord szerverünkhöz, vagy íratok nekünk kommentet, meg ilyesmit. A mai adásban ugyanúgy egy szerepjátékos téma lesz, a szönyekről, ellenfelekről, monsterekről fogunk beszélgetni, és üdvözlöm a körünkben Szöcsit Hello Márkot Sziasztok És a Méteit, Bizú Én pedig Rihard vagyok Szia Rihard Mi a helyzet, hogy vagytok? Jó, köszönöm. Az, az, az jó Szöcsik képzelre meg fogom ma venni azt a pakkot, amit küldtél hamből bandolon. A Következő részt már oh. azzal szerkeztem Ó, oh, felvágós Nice One Piece Amúgy totál megéri az a pak egyébként Van benne egy normális videóeditáló És egy hangeditáló is Aztán legalább nem illegálba Miért eddig illegálba vágtál? Nem, ma egy ingyenes szoftverrel csináltam ami nem a legidálisabb. Ezért 720 p a videóink Ez a beszélgetés amúgy jobban az irányba, megy hogy a Humble Bundle szponzoráljon minket Igen, hát lenne Oké Véte, mit vett itt olyan, a Humble bundle <gül> Na jó, kezdődök szerintem. Én az életemet vettem a Humble bundle hmm. <gül> Ezért bobszolat. Ezért bozok. <gül> ott ott vettél Game Time-ot? Na jó, srácok, kezdjük a legalapabb témával. Az előző adás is nagyjából így kezdődött. Milyen jó szörny dizájnnal találkoztál már? Esetleg milyenről olvastál már? Meséljetek nekem. Szerintem az egyik ami tök jó az a beholder, nem tudom ismerjétek Nem Már befeszültem hogy mit mondasz. <gül> <gül> Majdnem elvittem a te, a te szeremet, Egy, egy hetelen <gül> a, a beholder ami... Hát ugye ez egy ilyen elég klasszikus B&D-s szörny. Nem is tudom, hogy egyébként talán ott is ott onnan indult, vagy hogy abból ott volt először ilyen? Nem vagyok benne teljesen biztos, de az biztos, hogy mindegyik. Kihadású benne volt, egy kis lebegő szörnyeteg, egy szemmel, különféle csatásképességekkel. Változó egyébként szerintem van olyan, amiknek csak egy nagy szeme van, Én úgy tudom. Úgy, több szeme van már a személyből, hogy a sugarokat meghallanók. Na, nagyon igen. sok szeme van. Ja, igen, van egy nagy szeme, meg vannak is csápény szemei. Rákerestél, nem mi? Rákerestem, igen. Azt hiszem a DD. A Beholder designon alapszik a kakadémon, a doom vagy legalábbis az egyik cover-nek, de nem biztos, hogy a Beholdernek csak nagyon hasonló, vagy nagy szem. Látok benne hasonló. The Eye of the Beholder. Én pont ezen különbözöttem. Ez valami jön, ez ilyen szó hogy Beholder? Ugye a szépség az a, a nézőnek a szemébe van valami ilyesmi Vagy egy álljuk a biholdő. Aha És ebből alakult ebből ki, elvileg Legalábbis olvastam ilyet Vagy igazá? És most gyors, Wikipédia check. csekk? Nem Ha hmm. <laughs> netem, az azért van, mert a macska szitrákta a wifi routert Oh yes Oh yes No Oké, okay, volt egy beholderünk, és mi a következő? Mit szerettek, még milyen dizájnokat? Mimik! Mi mimik? A mimiket én imádom. Olyan is. nem tudom. Kicsit sablonos, mert, mert könnyen szét lehet használni, de... Olyan eredeti az ötlet, hogy... Ah, Lúcs és felcsapod a ládat, és erre a láda megesz téged. Vagy hogy igazából bármi lehet mimik. A szobában minden mimik, kivéve a láda. Ah. De hát ugye azt hiszem az is D&D-s, legalábbis a D&D-ben biztosan van Meg utána már az ott a, sokány, a Dark is például meg És gondolom valami ősi indián legenda, vagy hasonló Na vagy azt mit, nem tudom A Mimic Vagy hm. Valami Ógermán szörnyeteg Hmm Ez ilyen métei a... trivia <laughs> Hát mint az, a doppelganger, ugye az még egy ilyen Hasonló, tudod, a Mimichez. az, ami minden. a changeling.. Uh, mit is mondtam az a.. Doppelganger, Doppelganger azaz. Ja, uh... Elég jó. Ezei uh, izé, mágusban volt az umik.. Uh, ami végülis a mimik.. mimics, olyan jó dizájnja volt, egy szék, aminek feje van. Mi van? Ő az, hogy az is alakváltó, de csak tárgyakká tud ugye átalakni. Hogy megpróbál valami állatot lemásolni, látszik, hogy nem jó. Tudod, hogy öt lába van a macskának, meg ilyenek. Oh. És hogy Milyen az a... Kis és az, hogy széknek átszál, az egyik bevet módszer, hogy széknek átszálsz a magát, és hogyha beleülsz, akkor elkezd enni. Wow. Hát, ez elég ilyen fétis dolog, de... Fú, <gül> se fétiseid Mit találkoztunk ah. már mimikkel egyébként kalandjaink során? Nem is emlékszek. Én már meséltem nektek, nem tudom, hogy meséltem -e már. Csak nem tudtuk, mert ott volt végig egy... <gül> ja, kis <egyítottam>. <gül> <gül> Amúgy a legjobb ször szerintem a részvaszú bagoly, vagy a szarabaltával. Mi se Hmm. Egyszer betámadott mindkét már Szarabaltával, elég veszélyes volt nem mentek, elég. Hány ilyen uh, made meetup létezik mint lángololó lópénisz meg hasonló uh. A különböző uh, asztali Magyarországon Egyébként az ilyen uh, full random szörny kitalálásokban tudjátok uh, melyik játék az abszolút Tuti A mancskin. Ja. Abban vannak ja, okay. olyan kitalált ízék hogy Hogy így Beszarsz közben Aaaah ah. Je Igen, jelé, oh, igen, oh, igen oh, Szóval jó szimánom Még? <gül> Még <gül> jó? <gül> Zelatinkocka <gül> A jelly Ki, ki ja. vagyok a hurokból Nem tudom, hogy a... A dd van zsalatinkocka És egy mekkora, egy, szerintem random méretű lehet, de egy általában ilyen két méter, két méter, vagy nagyobb, hát, hogy pontosan egy ja. Fogom, én ja, igen. <laughs> <laughs> és hát ilyen savas dolog, és az a olyan, hogy beszippant, vagy rád és akkor megemészt, és akkor látod, hogy ott a zselatín kockában ott lepeg a kalandozónak a maradványa. És, mm. a mm. és ugye, hát, Akkor, Hát akkor, nem áll áll étheteni, áll. Mert ugye ilyen zselatin és nem igazán kard, meg hasonlók, kevesebbet sebeznek rá. É, zé, a Darkest Dungeon jutott erről szembe, amikor ha nem ölöd meg időben, akkor már duplikálja magát. Meg Igen. összeáll, meg stb. A zselé. Mondjuk a egy, egyébként Darkest vannak elég jó ö, szöny dizájnok. Például ugye a klasszikus, a kerékben lévő csontfáz, aki így, így gurul, vagy nem tudom, valami ilyesmi, de azt végül a Puff Fixer is átvette, abban is vannak már olyan dökök. Én és... Én erre az egész szörndizájnra ráemelnék egy azatottal. Melyik az azató... igen. Azatot. Lapkra. Az idióta isten? Ja, Minden... De, mindennek a hatja. Minden Mindennek mindennek De hatja. De mesélj az micsoda, én nem hallottam még róla. Azatottot nem lehet leírni csak. Azatottot nem... Hát a káos után egy ilyen... Maga? a káoszú, igen, csápok, karok, szemek és csak a, a démonok ezrei vagy istenek ezrei énekelnek neki, hogy aludjon, mert hogyha fel kell akkor baj van hm. ja, akkor vége a világnak Akkor vége a világnak Na hát olyan, mintha a, a teremtő egy ilyen gonosz isten lenne és akkora, mint egy naprendszer vagy egy galaxis és csak ének hát, kell Például Lissé a Heart of Darkness, ugyanúgy Darkness dungeon -ből. Ami a, a kozmikus gonosz, tudod? Hm. És... Uh, és De ha már... Bocsát, vagy kérdezel? Nem, mondja, az... mondja nyugodtan Hogyha még Lovecraft, akkor a Tindalosz kutyája A... a... Ami alapokból a... áll? Ami mégből. Mert az másik túlus, ami eszembe jutott, az a... Ah. Hounds uh, ha, of Angles, vagy nem tudom. Amikor? Azaz, azon, arról beszélünk. Aha. De aztán az nép az, hogy annak lehet, hogy nincs is fizikai valója, de azt hiszem, van mi a sztori, hogy ha szórakozol az idővel, a déli idő kontinuitással, akkor ezt megérzik ezek a kutyák és elindulnak utána az idő végéről. És ilyen fújra a fizikai alakjuk van, vagy nem is nagyon van alakjuk, és hogy ö, nem megjelennek előtte hanem a éles sarkokból előugrannak. Vagy valami hasonló? van, jó. hogy... Vagy Én... az, az egy az egyik dolog, amivel tudsz neki ártani, hogyha kerek szobába vagy. Hogyha kerek helyen vagy, mert hogy a szög szögekben kell lenni. Én? Az a természetes izé. az ez a <laughs> És aztán, hogy uh, van a, egy ilyen társaságos árkám horról, is, hogy nem lehet megölni se, hogy ezt a kutyát benne például. De, és akkor a kiszimatolja, hogy rád vannak, van rakva, hogy uh, megy utánad, akkor nem tudsz egyszerűen normálisan elmenekülni előre, mert minden hova követ. Hm. És ja. uh, kicsit tovább vívva és is az eredeti kérdésnél maradva, milyen jó szörny designnal találkoztatok még. Mert ezek ezek oh, olyan voltak fél. ilyen klasszikusok. <gül> <gül> hát nem tudom, egyébként még az is klasszikus a lich, de én azt tök röbbi Ez egy koncepció jó koncepció, egy, ugye ez egy valami élő halott, ami varázsol. Azt tetszik benne, hogy ugye, igazából mindenféle okok lehetnek, hogy miért lesz lich vala, valami, vagy valaki. Ugye nem tudom, lehet akár egy halott varázsló feltámasztva, vagy egy, vagy egy élő varázsló, aki halhatatlanságra törekszik, vagy csak valami sújtja vagy bármi, bármilyesmi, úgyhogy... Uh, azért gondolom érdekesnek, vagy egy érdekes dizájnnak, mert sokféleképpen fel lehet dolgozni És uh, észre szerintem hasznos, meg érdekes hmm. Meg a ugye a legklasszikusabb a szeménk dizájn a sárkány, de abból is annyi ha. fajta van, hogy hogy hát, a, csak a most lenni boldog, csak pillanatra leperkedt előtte az élete, amikor elszembe jutottak a Heroes 3-as <gül> hát, ha már hírosz akkor a vámpírok is. <gül> az, az is szerintem, egy hasonló módon jó, jó dizájn tud lenni, bár a vámpírok az öre elejű. Hogy is mondjam, lettek mostanában már, de, de van, van bennük, vagy volt bennük potenciál, mindenképp. Egyszerűen ignorálni kell a Twilight szériát, és akkor oké lesznek a vámpírok. Vagy csak bele kell rakni pengét, és pár sokkal jobb. <gül> Mondjuk nem tudom, a legklasszikusabb szörny, amit leginkább szeretek ölni szerepjátékokban is, az az ember. Ú, hmm. oh, uh, ez nagyon mély volt, oh, hogy mély Az volt, ember oh, egy szörny. Szerepjátékokban is <gül> <gül> Jó, a, hobbik, a hobbikról nem beszélünk. <gül> ez lesz egy hobbis epizód. Mm. Azt hiszem egyszer meséltük, vagy az Izit azt elmeséltük a cápaembert, amit egyszer métellyel, lehet én ott sem voltam, emlékszem egy a cápa Lá, emberre még... A cápaember egy olyan legenda, az még születésünk előtt volt szerintem Igen, igen de te szerintem ma már a podcastben mesélt, meséltük vissza Na ne, mondjátok A cápaembernek ember... az, cápa az volt a lényegé, hogy körülbelül egy ilyen 15 perces bevezető szöveg, tehát az volt a fő Fő, így, o, a, tehát oda kulminálódott a sztori, hogy most a cápa emberre küzdnetek, és tudod a mesélő, az teljes beleírés, hogy előlép a ö, sós mocsárból, csápok, tudod, fél, csápok vannak rajta, ízék, nyálkás, ö, cápa így feje feszít. van, így feszít, úgy feszít, stb. de ez egy 15 perces kurva hosszú leírás, és aztán az első karakter, egy nekifutás, roham, psziroham, mindent bele És hiába számolja, hát az meg megölted Kut, majd, majd. <gül> <gül> Két napig dolgoztam ezen a szutykot tudod, hogy így ki volt balanszírozva minden értéket, tudod, csak Hát kapott egy, kapott egy nulla nullát Rohamol minden És ki, lett, ki lett nyírva egy, egy kört, nem, ilyet Igen de ezt, ezt azt szembeséltük már itt egyébként szóval. Hm. Na valami hozzáfűzni való vagy, esetleg mehetünk tovább. Na jó, akkor megyünk. Licsek, licsek mellett még a gohulokat is szeretett. Igen. Meg egyébként a hellhoundokat is imádom vagyom amúgy. Kutyvó. Kutyvó, igen. Igen, csak hogyha rossz helyen simogatod leharapja a kezed. Forbidden papi <laughs> Na jó, hogyha már ezeket felsoroltuk, ezeket az őrületes szörnyeket, én úgy gondolom, hogy ezeket általában le is kell győzni, szóval az lenne a kérdésem, hogy szerintetek mitől lesz jó harc? Na, mitől lesz egy jó egy harc egy ellenféle? Mi -mi mikor élvezetes vele csatázni? Vagy mikor élvezetes legyőzni? Mit gondoltok, mi ennek a, az alapja vagy a kritériuma? Hát, hát ne na, na legyen nagyon gyenge, tehát ne lehessen együttesen és elintézni. Ez egy szerintem nem árt. Pláne, hogyha mondjuk esetleg még taktikázni is kell, össze kell dolgozni. Ki kell használni a képesség, képességeiteket, vagy, a, vagy csak a taktikai érzéketeket. Mm, az, is, az is tök jó, hogy ha van valami gyengesége is esetleg az ellenfénynek, amire vagy rá kell jönni, vagy mondjuk korábban rájöttetek már. De nem szokott mótius. Lyjennek? Egyértelműnek a gyengeség. Ja, Igen, semmiképp sem legyen egyértelmű. Na, hmm. ja, nagyjából ennyi, ami hirtelen erre hogy jó harc. Ja, de azért ne is legyen unbalanced, tehát az, hogy ne, ne legyen az, hogy esélyetek, vagy hogy túl tehát hogy hamarabb ki tudni nyírni, mint hogy rájöjj, hogy lehet mondjuk én elmennék a másik irányba is hogy az is jó, hogyha nagy mennyiségben lehet ölni ezt a fajta ellenfelet ki nem szeret goblinokat vészárolni például ja, abszolút jó, Jó meglátás. abszolút, és hogyha még egy gyenge ellenfelet is nagyon szép látványosan le lehet vészárolni főleg mikor a, egy... a kalandmester megkérdezi, na oké akkor ketté vágtad, hogy vágott ketté és akkor te eltarod mondani, hogy kitarod, él, él, kitarod magad fejezni, hogy baszd meg így kettécsapon vizétől váltol derékig. Váltol derékig. Sőt, egyszerre ketté csapsz. Igen, akkor átütött ők kettőt. Régan egy botod van, egy kétkezes botod, az hogyan gondoltad ezt? <gül> kérlek, a fejük. Kiszopom a, a szemét. <gül> Azért, azért az tényleg elég illúzió-romboló tud lenni, hogyha túl tart egy, egy boss leülése vagy valami és akkor már 16. körú nem történik semmi, mert nem tudod titeket megütni vagy mit tudom, ki, lehárítjátok, stb. Sok oda mentek és akkor üttök, oda mentek, mit csinálsz? Ütök és akkor az az illúzió-romboló tud lenni szerintem. Na igen, hát csak ennyit tudtok csinálni, hogy ütöm, ütöm, ütöm, minden körbe, aztán dobáljátok és akkor egyszer, valakinek elfegy a hp -e, hát az, az, az, az, az a... ...meggonalmas ezért kell felugrani a nagy pókra, ja. Igen nem, nem. <gül> <gül> <gül> Ki kell használni. Amíg meg nem ölik alatt a következő körben, ugye? Igen <gül> én rá, mi volt a, Rámelnék erre a kérdésre amúgy Még visszatérünk rá, csak azt, hogy uh, Mi volt az, amit milyen szörnyel amit a legfurcsában kellett? Hú, borszor, nem tudom. Legfucsábban kellett megölni, vagy a ne volt? Tehát, ne, nehezebb, tehát a, nehéz volt rájönni, tehát mi volt a nehéz volt rájönni, hogy mi a gyengéje. Vagy hogy a valami nagyon különös módszerek. Csak nekem eszembe jutott egy egyszer, beszélj. Beszélj. egyszer kaptunk. Ez egy másfél méteres nyúl volt. Uh. Rózsaszín. Oh. És az, az volt az egyik fő, Álmodás, hogy mindenki szerette a gyulat, de amúgy meg evett minket, hm. rendesen majszolt és volt egy nagyon különleges képessége, tehát amikor már végre leráztuk magunkról azt, hogy most már nem szeretjük, most már neki mentünk mindent kikerült, és tudod ez azt? mindent kikerül, most mi a fene, és a vég uh, egyszer csak bekapott egy olyan varázslatot, aminek mondjuk négy szegmens volt ideje, a kaszt ideje mm -hmm. és onnan kellett kikövetkeztetünk, hogy azért, mert előre látja a jövőt, de csak három szegment három másod. és a már negyedik másod már oh. eltalálja ezért mind, minél lassabban kell, tehát hogy mire te ki, kiolvassa a fejedből úgymond de nem lát előre többet tehát hogyha tovább tart mint amikor te eldöntöd és tovább tart, akkor már nem tudja meg ítélni előre ez logikailag Tudom, tudom, de nem logikus teljesen Akkor jó ötletnek tűnt De jó ötletnek tűnt De végén csak kinyírtuk valahogy ez, ez jó hangzik amúgy érdekes Ilyet tudtok még egyébként, nekem így semmi nem hát, Nekem egy valami eszembe Azt hiszem, mik delta -gréneztünk. Ez is viszonylag klasszikus Talán nem is annyira különösebben Különösebben érdekes vagy meglepő De mondjuk egy szellemet legyőzni például ilyen klasszikus fegyerekkel Ugye uh -huh. amikor mondjuk rá kell jönni, hogy uh, Mi lehet mondjuk az a tárgy uh, közelben, ami, ami, amihez kötődik És akkor azt meg mesíteni, vagy vagy milyen, milyen érzelmek, vagy milyen érzelmek lehetnek, amik, amik őt táplálják, vagy bármi ilyesmi Azt hiszem ebből bele is haltunk egyébként, annyira nem tudtunk vele mit kezdeni Viszont azóta láttam 7 év vagy supernatural szóval <gül> Már menne, menne. Csak hát, el, akkor még egy párat meg kell nézni, hogy mindent úgy. Igen. Az, az. Az egy, vagy év vagy szuper, Szerintem egy év a Supernatural után azt tanulod meg, hogy a kezedhez kell kötni a kést. Igen. <gül> Igen. Baj, Nem, 15 év évad után... 15 évad után is kiüti a legutolsó vámpira kezükből azt a kohorról a kést. <gül> Így van. Szöccsi, szóval, volt valami olyan ö, érdekes monster, amit alkottál és szeretnéd megosztani velünk, amire büszke vagy? Hmm. Nem feltétlen monster, hát enemi volt. Uh, még nagyon régen elfek uh, voltak szerintem, vagy valami hasonlók. És az volt, egy család volt, és mindenkinek volt ability -e. Volt például a ranger, aki fákon keresztül tudott közlekedni, hogy belépett egy fatörsből, és ki tudott jönni egy másik fatörsből valahol a mappon, uh -huh. például. Meg volt, szóval egy papnő talán, aki meg, amik közelében volt az egyik rokona, vagy pontosabban vére, mert az volt, hogy valakinek akinek vérrokona közébe legyen, akkor regenerálódott. És volt az, hogy puposra verték a papnőt, így konkrétan lemen nullára és akkor álltak volna, hogy szétszedjék a rangert és akkor az lett, hogy akkor hogy megforult az egész part és állt körbeállta a rangert és ütötték, mint az állat és a varázsló meg ott maradt, eh, ahol állt és felkelt a papnő, és pont a varázsló mellett volt és torkon ragadt és akkor mindenki össze szartak mert hogy most ez magához tért, pedig megöltük szóval az, az feelinges volt egészen addig még rá nem jöttek, hogy a vagy akkor is feelinges volt igazából, mert rájöttek a játékosok, hogy a vérrakonság, vagy a vér volt a, a megoldás, mert felszögezték a ranger-t végül a falra. Viszont kifolyt annyira véra, hogy a volt a papnőnek, és a valaki nyomott egy vízteremtésre varázslatot, és elmosta az összes vért, és akkor meg tudták ölni a papnőt. Szóval azt hiszem egy, egy viszonylag jó design volt, főleg azért, mert rájöttek a játékosok. Ez tök jó, ez jó hangzik. De. Igen, szóval ö, ott volt a kérdés, hogy mitől lesz jó ez a ez a harc, vagy mitől lesz jó egy ellenfél. Akkor lényegében azért, hogy a játékosok élvezzék a dolgot, elegendő mennyiség ideig tartson, és talán a játékosok rá tudjanak jönni, mi a gyenge pontja. Úgy gondolom, hogy ezek a főpontok nem gondol... így gondoljátok ti is. Hát legyen igen. Adjuk ja. a kihívást, meg ne akkor a kihívás legyen, hogy megoldható, hanem rá lehessen jönni. Mondjuk van az az ellenfél, a, a plot ellenfél, az, akit nem lehet semmi kép legyőzni. hogy vagytok vele, hogy mennyire szeretnétek használni Szöcső, de mennyire szeret használni a potarmort. t Hát abban mostában már annyira nem. Vagy, érted, meg, van az, hogy megölhetik a játékosok, de mondjuk akkor feltámad, vagy feltámasztják, vagy hasonlót meg lehet oldani. De azt mostában már nem érzem felnek, hogyha a játékosok legyőznek valakit, akkor ö, valami ilyen kis csellel elveszem tőlük a győzelemnek a a tudatát, hogy akkor ők győztek, hanem akkor így ködé válik, és meglép, vagy elteleportál. A... Az úgy kicsit csíp. Ki De... volt, nagyon fontos lesz, hogy elteleportál, vagy valami. Nyilván ez, ez a ja. ez is benne lehet. Jaj, ja, ha megöli az egész storyt, akkor valahogy meg kell oldani. Mm. Csak úgy, akkor, mondjuk, ha hagyom, hogy megöljék a játékosok. Akkor utána, ha olyan játékosaim vannak, mint például Métely, vagy ilyen mördőr és akkor <gül> megvan, Csoda? fekszik a földönet a, a halott főbosz, és akkor oda megy még, elővesz mondjuk egy vadászkést, és levágja a fejét, biztosan biztos, azt elteszi még zsebre, és akkor folyamatosan ott hordja magánál, vagy és akkor, hogy elégeti, és akkor hogy magyarázom meg, hogy feltámad, hogyha nincs is meg a fejesen, vagy tudod, <gül> hogy hiányoznak dolgok, vagy eltörkik, és ilyen halálbiztosra mennek. <gül> Ennyi Nem is vagyok murderhobó, kikére kéne magam Mérte, Mindenki az, csak nyugodj bele Fogadta ja, el És büszkék vagyunk rá nem, nem tudom miért kell belevinni megint a személyes A személyes dolgaimat A szerep elnézést Mindenki más játszik, mint szokott valójában lenni Csak hatszor hat hangzott el a számból ma, hogy így meg úgy megölni embereket de én nem mördőr hobó vagyok, én hobó mördörör vagyok. <gül> ja, <gül> Érdekes, egy érdekes, <gül> érdekes <gül> koncepció. Légyszerűs írál erről egy cikket valahol. <gül> Jó, oké. Okay. A havi inszerbe megírom. Nice, csinálj róla egy tettalkot. Na, ö... szerintem lépjük át a következő témára, de ezt nagyjából már érintettük, hogy szeretném, hogy összeszednétek, vagy összeszedjük, hogy milyen főbb típusú típ... milyen főbb szöny típus van én ilyeneket ha mondjuk egy nagyhatalmú varázsló, vagy mit tudom én egy olyan fickó, vagy olyan ember aki pénzzel uralkodik például, és akkor mit tudom sok nagy serege, vagy hata, stb. vagy mondjuk egy 1700 kg-ból dragon, ember sárkány, stb. vagy esetleg amit Mételj mondott, hogy sok kicsi, mondjuk 40 ezer darab goblin, és akkor azokat mészárogatni. Nektek melyik ebből a vagy milyen típusokat tudtok megkülönböztetni? Melyik a kedvenceg, melyik a legfélelmetesebb, ilyesmi. Én azzal kezdeném, szerintem, hogy két felé osztanám rögtön. Legyen az értelmes, meg a nem értelmes. Tehát mondjuk értelmes, akivel így lehet esetleg kommunikálni, vagy meggyőzni, vagy elkülönni a harcot. Uh -huh. Tehát van valami érdeke, meg a... tehát mondjuk egy, egy varázsló, vagy egy nagy csatámú király. Az egyik oldalon, a másik oldalon pedig egy, nem is tudom, egy szkeleton, egy szkeleton. Tehát az, amivel pedig nem tudsz érválni, azt el tudsz szökni, le tudod győzni, bármi, de megmondják így beszélgetni nem tudsz fel. És hogyha ezen a, ezzel kezdjük ezt a csoportosítást. Akkor lehet, hogy egyszerűen tudunk valamire jutni Mert ezért nem mindegy, hogy, nem mindegy, hogy valakivel itt Tehát egy, -egy jelenféllel tudsz mondjuk Valamit okoskodni És magad mellé állítani, vagy bármi Vagy pedig tényleg csak konkrétan le kell győzni különböző, különböző trükkökkel Vagy harcolan Ez egy jó kis felosztás egyébként Ez, ez teljesen korrekt, nem gondoltam úgy mi szördnek veszük vesszük az embereket Ja, de, de, de most is egy nagyhatalmú varázsló az egy szörnyek, hát, Ellen félnek inkább, nem szörnynek, ellenfélnek, inkább, inkább úgy csoportosítsuk. Most ellenfelekről beszél? Igen. Jó. Ja. Na azért az igen más. Ja, ja. Mert, mert én itt is akkor itt lehetne megválasztani az egészet, ugye vannak a, a mundane, a világi szörnyek úgymond, a varázslatos szörnyek, nem? Tehát, hogy... Uh -huh. Vagy használhatjuk Abdullal Sared nekrográfiai osztályozását <gül> Amelyikre hagytok benne Természetesen ismerjük, de azért a... Az igen, területe, <gül> hát, a gondolat Hát... Erősség alapján és egyéb... kritériumok alapján osztályozza Abdullal Sared a különböző szörnyeket, főleg a élőholtakat Ki, ki ezt eljött, persze, eljött, mert nap... felírom akkor, hogy hogy utána tudjak olvasni <gül> <gül> Mágusban az éj, a legnagyobb nekromanta, ne csináld a, a A tudatlan élőholtaktól egészen a démon hercegekig uh -huh. osztályozza a különböző túlvilági, nemevilági lényeket Nyugodtan utána lehet nézni, nagyon jó A kedvencem a negyedik osztály, a vérivő, vérivó élőholtak ami nem feltétlenül akarja azt, hogy vért is isznak. <gül> Mi? Csak ez hát a tudomány. Ilyen a tudomány de, de ne ilyen. Nem értem. Akkor megjegyeztél, ne ne Nem jelenti azt, hogy vért isznak, mert lehet, hogy más csapolnak le, de lecsapolnak az a légy. Aha. Aha, értem, érdekes. <gül> érdekes. Akkor folyadékivó szörnyek? Tehát, hogyha vért isznak, akkor, akkor az is, vagy megtárt. <gül> Nem, ne, o, o, nem. A, a gohul is vérvű vérjövő voltnak számít, csak az hús teszik. Tehát, de csak nem is hiszik. Majd, nagyon logik. Hú, kezdek kisülni okay. egyébként ezt. Tú, Nem hiszek várjuk ez a bestiárium akadémikus élet. Na jó, akkor... Ö, most akkor egy két osztályozásnál tartottunk. Ő... az a... értelmes és nem értelmes és mideinek a... ...világi... A... a világi... ...törnyek, tehát... ...amik ugye, Tehát a világban, ahol éppen játszunk, ott azok... ...általánosan előfordulnak. De... Uh -huh. nem érti. feltétlenül már, De... ...az sem feltétlenül... ...séges, hogy máikus legyen Lehet, hogy napos ...természetes lény a majom, Hiéna. De... A, ...egy káosz lény, az már mágikus. Értem, értem, értem. És akkor ezen elindulva, akkor a mi bolygónkon, a mi világunkban vannak ilyen varázslatos szörnyek, vagy ott végül is minden ilyen. Hát láttam, hogy világnek Ausztráliában, de. egy Vagy a jeti, meg a kozufó, ezek számítanak a varázslatosnak. Igen. De ők nem ellenfelek baszkint, tehát te, te akartál valaha megölni Bigfootot vagy valami ilyes? De te te nem, nem, én nem akartál én... nem ellenfelel egyet, el. ja. meg Én szerintem a bálnákot meg kéne ölni De hogy hogyha így, így, Jó, viszont, lesz, hogyha így gondolkodsz, tehát akkor tehát, hogy biztos találunk olyan állatot, ami így egyszer nem tud elképzelni, hogy az hogy létezik tehát, például, bálna, hogy, hogy létezhet a bálna, az meg 40 tonna, kb. 200 méter, vagy nem tudom mennyi, és az meg létezik. Tehát az varázsatosnak, tehát hogy az, az ilyen, hogy a dió, például. Igen, te szörny? A világban szörnyhöz legközelebb a bálna. Mert a tudomány jelenlegi állása szerint nem ért nagyobb lény a bálnánál. Ja, régebben sem? Azt régebben sem. Ja, hogy az a kék bálna a legnagyobb valaha ilyet él. Állító. Hát az, szeretném, az hogy létezzen már... valami bána lény, ami az megy. És az űrben uh, úszik. Az Azt nagyon. Egy Leviathan-szerű valami. Egy a hátán négy elefánta. Hogy egy medve disztomajbert talán. Jó, Szöcs, tudsz -e ezzel valamit hozzászólni, hogy, hogy te mi alapján tud, mi, mi alapján különböztetétek a szeményeket? Tehát te valamit tudsz esetleg? Én, én, itt feladtam a Bálnánál, én feladtam a uh, Hát én, én ott kezdem valapból, hogy humán, vagy akkor bestia úgymond, és akkor ugye humán voltak goblinok, vagy goblinoidok, vagy szóval ez így nagyon szépen lehet bontani szétfele, meg sárkányfajzata, mondjuk. Különböző elvek, orkok, egy szóval nagyon szépen az uh -huh. lehet szedni, csak a pestieknél is, tudod, mondjuk, ami állatok, vagy akkor természetfeletti, vagy hogy mondják, ugye, ez ilyen szörny szülöttek, vagy ilyen vegyesek, korcsok, mágikusan létrejöttek, nem ilyen világiak, evilágiak. Ez erre nagyon, a, mindegyik rendszer különböző módon áll hozzá, Még mondjuk. Túlra hogy akkor melyik Istennek a szférájához tartoznak, meg hasonló Egyébként az, az most érdekes, amit Márk mondott, hogy a növényekről eddig nem is beszéltünk, amúgy pedig szerint jó, nem monsterek, meg ilyesé, de azért ellenfelek azok lehetnek általában És, hogy. Ezt mondd meg egy entnek, hogy nem neked. Mondjuk, hogyha új gondolod, akkor úgy gondolod. Feljúd a magyarcába. <sítható> <sítható> növényekről pont az éj megint mágus jutott eszembe, az elharadja ami egy baraszszerű gyümölcs, ami a sivatagban nő, is nagyon finom. Csak ha megeszed fával. Baraszk fává? Hmm. Hogy ah, fával. El, fává. Ja. És, fálénk, Úgy, amikor... és még az elején még ugye emberi alakú fa vagy. De ahogy telik az idő, egyre inkább fa leszel egy Fásod. Fásod. Belefásulsz Bele, ha, Na jó be. <gül> De, de legalább nem vagy éhes utána De. Az meg te. Hát, hát, jel, úgy apródja Az nem sok tápanyag van Végül fának se Na, no, hogyha ezt befejeztük ezt a témát is, nincs több hozzáfűzni valótok Akkor szerintem... Nekem meg lehet, hogy lenne Na, mesélj még, még azon gondolkoztam, hogy egyébként de, ö, úgy is föl hogy milyen, milyen csoportokban élnek, vagy tehát, hogy mondjuk magányosak ezek a, a szörnyek, vagy esetleg ilyen kis családokban, vagy párossával járkálnak, vagy esetleg ilyen nagy hordákban, mint 35 darab goblin, ö, vagy akár mondjuk, hát ez már mondjuk nem is mondanám ellenségének, vagy hát nem klasszikus értelemben, de hogy Akár egy, nem tudom, egy nagyobb orkátal vezetett uh, 12 darab goblin, ami így egy, egy, egy egység És hasonló Esetleg ugye azt mondom, egy az, ilyen métei osztályozási Rendszer, hogy milyen napon van, hogy mennyi lényt akarok megölni <gül> <gül> <gül> Majd csak egy light nap, ma csak hmm. pár lényt De amúgy Néhány amúgy... De amúgy mihetjük abba az irányba is, hogy erszényesek, emlősök Esetleg <gül> amúgy a, azon a, az gondolkoztam gyarabok az gondolgok azt jövök előfordulás, tehát hogy mit tudom én sárkányal ritkában találkozom, mint Goblinnal például. Hát hol, attól függ ugye. Jó hol, tehát hogy ez is játék függő, de mit tudom biztos, tehát hogy, hogy előfordulási esélye. Szerintem ez alapján is lehetne őket rangsorolni. Ja nem, hát most arra gondoltam, hogy helyszín szerint, tehát mondjuk lehet, hogy egy erdőben nem találkozó sárkányjal, de Goblinnal igen, de mondjuk egy... Ö, nem tudom, egy hegyményen, meg inkább sárkányokkal fogsz találkozni. Nem, ott is Nagyon minket is lehet meggoldani. Nagyon elmentünk, mi volt a kérdés? Az hát, volt a kérdés, a hogy milyen fő szöny típusokat különböztetsz meg, melyik számodra a legjobb? Erről nem is beszéltünk még. De egyébként hát. valószínűleg, amikor elmondtátok, akkor általában az is benne volt, hogy melyiket csipázzátok, és melyiket nem. Én szeretem a kozmikus szörnyeket. <laughs> A, a, a egy szín az űrből, tudod? Ja, igen. Én a démoniákkal vagy jó kapcsolatban. Én ambivalens vagyok a démonokkal. De azok a merők, mert mer így, mer így, hogy mondjam, nem tudom megfogalmazni. Tehát, hogy ő, ők, ők ilyen erősek, és hogyha tudják, hogyha... hogyha... Jampy zól akkor megölnek téged, és akkor ilyen felsőbb hatalmak van általában. Tehát ők tudják, hogy tápok. Az ilyen ördögök, amikkel ugye, faktumokat lehet kötni, az, az faszal. Ja, már ezzel, erről témázunk, Vagy ja. van egy ilyen valami szerződés is, akkor szó szerint kell érteni minden részét, vagy így nagyon ilyen... És ha már oda át, csókkal kell megpecsételni, ugye? Vagy igen, vagy vérrel. Igen, és akkor 10 év múlva eljön a lelkedér. Ja, yeah, ja, yeah. nice. <coughs> no. Előholtak az az egyik legáltalánosabb osztály szerintem, amit zöldnek meg ellenfeleknek. Tehát, mert De szerintem a, módja... a... Mi? Szerintem a floor van egyébként, hogy a volt az rossz, és akkor azokat le kell küzdeni, és akkor általában minden ember benne van, hogy élőholt, egyenlő, rossz, öljük aztán. Így egyszerű Nem, karaktert alkotni, vagy lehet alkotni. Nekem a kedvencem a bosszúálló álló élő volt a de amik csak azért jöttek vissza, hogy mert valaki kibaszott velük. Banshee például. Ja. Ja. Én is sok a házi szellemek, azt hiszem az ilyen szláv vagy orosz házi szellemek, akik amúgy így jó fejek, meg ugye így morcsát elől kell nekik hagyni, meg hasonlók is akkor így vigyáznak a házra, felülszik a rossz szellemeket, meg jó szerencsét hoznak. Hát jó, azok már nem ellenfedek is nem is. Hát, attól függ, hogy minek a játékos egy. Igaz, igaz! Oh. <tos> Na jó, mit szóltok, hogyha tovább menjünk? Uh -huh. Szerintetek elképzelhető egy hasonló típusú boss vagy drágaztatok-e hasonlóval, mint mondjuk a Dark souls van, vagy mondjuk a hogy hogy ki kell ismerni előtte, megtalálni a gyengeségeit, és mit tudom azokat kihasználva tudjátok legyőzni. Szerintetek van-e ilyen, hogyha drágaztatok, akkor az hogy működött, vagy, és hogyha nem, akkor miért nem lehet ilyen? Oké, okay, hát alapvetően Ugye most egy számítógépes játékból azért egy újra lehet próbálkozni, tehát neki mész, ne megha neki mész, megha azt látod, hogy miket csinál, megtanulod, hogy hogy kell kivédeni, és akkor nem tudom, 15 ére legyőzöd. Ez mondjuk szerepjátékban általában nem igazán működhet így, tehát ez a, a próbálkozó tanulás, ezt ez, valamivel máshogy kell helyettesíteni. Hmm. Egyébként, hogy... Hozzáférzek -e ez valamit, hogy most ezt mondtad, hogy egy olyan kaland érdekes lenne, hogy mit tudom, bementek valami arinába, és, és mit tudom én, hogyha meghaltak újra élettek vagy valami hasonló. És akkor tudjátok, hogy mit kell csinálni egy bossnál, De tényleg ilyen rohaterős boss lenne, és tudnátok, hogy mit kell csinálni, hova kell állni, miért nem kell állni. Ez, ez, ez egy ilyen kaland érdekes lenne. Hát mondjuk, vissza térek a rózsaszín nyúlra. De és ilyen, hogy ki kellett találni, hogy kell legyőzni. De ott például hogy jöttetek rá? ez azzal, hogy... Ez ...be... a mindent, mindent kikerült, kivéve azt az egy spellt. És abból Aha. körülöttük vissza. Én nem, én nem... voltam... Én harcos voltam, szóval semmi közül nem volt az egészet. De Még ízzé jutott eszembe ilyen kaland... ...a egy kaland volt, ami tényleg akkör épült. Csak érdekes, hogy mondod, hogy újra lehet próbálkozni. Ugye vovba mondjuk ilyen szörnyekkel. De épp ezért van nagy súlya, amikor nem lehet próbálkozni. És azt legyőzni. Az elég menő. Volt egy e, ilyen kalandom ami végülis végig egy az volt a lényege, hogy egy proféta-szerű embert kellett kísérned, akinek isteni küldetése van. E, hogy le kell győznie egy nagyon gonosz entitást. Ö, nagyon szar tárna volt, tehát tele volt litércekkel, stb. Ö, alapból nehéz volt túlélni, de a vége, hogy szembesültél a gonosszal. Ez egy olyan izé volt, egy, egy kurun volt, aminek az a lényege, hogy lelkeket eszi, és a, de azt megeszi, és úgy, úgy jó, akkor erős lesz tőle. És már olyan ré, öreg volt, hogy már nem megette őket, hanem külön kis szobrokba rakta. És rá kellett jönni, hogy... A végső fightnál, hogy a szobrokat kell szétverni. És addig gyengíteni, amíg le nem tudjátok ütni magát a boss is. Hm. Te nem is jó gondolat. Ez az tehát... érdekes, amúgy. Ig igazából ugye a... a, a tehát valami úgy volt körülbelül, hogy a próféta az úgy küzd vele, de egy kör után meghal, és utána ti jöttök, mm. szóval. Vagy megpróbáljátok életben tartani, tehát több irányba is elmehetett, az a része, hogy van pár körötök rájönni, hogy mindig, amikor például csap, csapkod jobbra-balra mondjuk, és tönkre megy egy szobor, és akkor látszik, hogy kiszáll belőle az energia, és egy kicsit rosszabbul van. De és így kell Az klasszikus olyan dolog, amire éppen gondoltam, hogy, hogy itt van egy taktika, amit hogyha követtek, akkor le tudjátok egyszerűbben, vagy egyszerűen győzni a bossz. Ez, ez így, ez, ez tök jó példa. <tos> mondjuk de... olyasmi is lehet, hogy uh, valami nagyobb varázslat előtt koncentrál, és akkor, akkor mondjuk így könnyebb, könnyebb megsebezni, vagy olyankor érdemes vele szórakozni. Vagy bizonyos támadásoknál, így lehetőség nyílik valami valami gyengeség kihasználására és a az van, azt mondod? meg hogy előre táviratozza a múvjait, hogy igen <XT1> hát hogyha nem lehet többször próbálkozni, akkor igen, akkor így érdemes, nem? vagy a a nagy varázsló, aki ha rád néz, meg hasz, de hogyha egy egész kaland arról szól, hogy rájöjjetek, hogy magyaró allergiája van Vagy <sit> úgyhogy <sit> Esetleg mit tudom, hogy rájöttök, vagy rá kell jönni, hogy a fire sebzés az nagyon, tehát a klasszikus tudom, fire sebzés az nagyon rosszul, rossz van rá. Opa. Ja, Mint a trollra például, el. Igen. klasszikus troll Ki regenerálódik kével, tűzzel, tűzzel bántod Jajaj Igen, ilyenekre gondoltak szerintettek elképzelhető akkor egy ilyen, egy ilyen ö, fajta fájtolás, vagy ehhez túlságosan újra kéne életni, hogy te egyedinek, tehát hogy egyre komplex fight az az, az nélkülözhetetlen az, hogy újraéledjetek. Csak ki kell valamit, nem az, hogy ilyen nagyon OP bossnak el, nem egy ilyen long run bossnak, aminek sok a hp -ja, de nem együttésből öl, vagy a party ezt tudja hílelni magát, vagy olyan a rendszer. Ez is rendszer tőfügg, ja. szerinted? Persze. Most te ilyen büntet, büntet, hogy azért, hogy uh... Együtéssel megöl valakit, akkor nehéz, nehéz rájönni a gyengeségeire, tehát... Yeah. Vagy akkor az a KM-nek a hibája, hogy nem, nem felte a KM-nek, de, de mondjuk a KM-nek hímája, hogy nem volt ilyen utalás, hogy, hogy nyomozni kéne meg rájönni, hogy még a gyengeségei, hanem bedob egy, akkor a kisisten elé kb, amiben nem tudsz mit kezdeni. és sárkodsz és mi az mondjuk oké okay, lehet egyébként egy, egy, egy versenyen egy versenymodulba. Hogy Igen, minden, versenyen, minden versenymodul Minden erről szó, hogy uh -huh. van is. Att hogy, hogy, hogy, hogy, hogy. Tudod, hogy mit kell csinálni, úgyhogy nem. Igen, yeah. és akkor húzd elő a segedben, hogy mi a gyengesége a bossnak. Mert volt a kocsmában egy darab Goblin felszolgáló, aki tudta ezt, és dobni kell volna egy, egy, egy 18-as próbát, hogy sikerüljön, hogy. Elmondja, hogy amúgy. amúgy magyar magyaróra a varázsló. Hát ha csak itt eljössz akkor ez nem egy jó dolog. Tud, szerinted az előfordult már az a mondat uh, ilyen versenyen, hogy és senki nem kérdezte meg a kocsmáros. Igen. Ja, hát... Mm. Volt, hogy nem kérdezték meg a kocsmáros szerint. Előfordulhatatlan. Én ja, megkérdezném. Jó, ez most egy sarkitott példa volt a goblinnal. <gül> nem kell kiforgatni. de egy, de egy goblin volt, azt nem kérdezem meg, mert goblinokkal nem tárgyalok. <gül> <gül> Mindenki, vannak elveim. De amúgy most nem azért, mert a Wolf Raid boss az amúgy nem bonyolult, csak egyszerre kell sok mindent csinálni. Hogyha Igen. nincs időt gondolkodni, akkor minden nehéz. Hát jó, de érted, tehát hogy, hogy most ez olyan, hogy mit tudom, most ez tényleg specifikus, de normálon megöl egy poszt, nem nehéz, mert vittem, hogy nyomod a gombodat, meg aládrak egy karikát, és akkor kiállsz belőle, és akkor az így jó neked, és akkor nem halsz meg, és akkor az így megölitek, de mondjuk, hogyha Ennél a példában maradunk, akkor heroikon meg ilyesünk, rendősen, tehát emberek próbálkoznak rohadt sok ideig, hogy hogy lehet megölni ezt a boss -t. Tehát nem De minden agy. automatikusan jön szerintem. De az nem, ott nem csak a, annyit nem változik, hogy változik annyit sem. Persze, hát egy csomó plusz spellet kap meg, nem tudom, erősebbek a spellek meg, hasonlók amúgy, ott tehát rendesen taktikázni kell. Tehát emberek Há, órákig próbálják azt, hogy, hogy hogy ölnek meg egy boss -t. Hát az meg csak azért pénák direkt van nehez, nem is az direkt van nehezítve Tehát alapból, tehát hogyha igazából az csökkentik a hibázási lehetőségek számát Aha. csökkent Érted, nem pedig az, tehát annyi, hogy ha egy, egy rossz lépés, mit igen? Egy rossz lépés halált jelent uh -huh. Nem pedig az, hogy annyira kurva bonyolult lenne, csak közben damage elned is kell, mert időre megy az egész mert el előbb-utóbb Enrage-el, meg satöbbi. Igen, értem életem. 01. A WoW Podcast. <gül> Jó. Mindegy, a, a, tehát a, a koncepció a lényeg, szerintem. Mert nem ütöttél enzoth nem tudod mi a szenvedés. Enzoth-ot. Enzoth. <gül> nem érzem át, sajnálom. Nem érzitek át. <gül> Viszont, hogyha viszont a Dark souls nem maradunk, ott meg egyszerűbb, mert mondjuk én egy másodpercet nem láttam belőle, nem játszottam vele, viszont ö, tehát, hogy ott, ott mechanikák vannak, mondjam, kétszerűt, és akkor megfordul, és akkor, akkor sebezhető, stb. ilyesmi fézei vannak, ugye, hogy vált, hogy akkor más movesetet kezd használni, meg más időszítésekkel csinálja a dolgokat vagy hogy mondjuk van ön, aminél ö, ilyet környezetével kell szokat csinálni, Összé, azt de, és tök jó meg, tök használható, hogy mondjuk lehet ütni a boss, de tök nehéz csak simán szétcsápolni, de mondjuk a csillát rá lehet ejteni, vagy aktiválni kell rúnákat, vagy mint a szobrakat szétütni, és akkor könnyebb. Szerintem egy jó boss fight az, az az ilyen, csak nem úgy kellene, hogy hat számjegyű zár mögé el van rejtve a szobor, és akkor rá kell a számra, ami a pinek a 10 tized, a 16-ig számjegyei és miért nem tudtad, hát kör alakú a boss Igen hmm, Szép <gül> tehát, a, akkor dark. azt kijelenthetjük, hogy hogyha ennél a két példánál maradunk, egy Dark Souls-as Souls boss inkább elképzelhető egy mint egy valós boss Á, nem De nem úgy néz neki egy Dark Souls boss, hogy most felemeli a kardját akkor elgurulok igen, az... Megint belemelt. Most... most... Charger? gúlok. De valahogy így néz ki. Igen. Szóval ilyen szempontból azért nem nincs nagy különbség. Egy vagy volt. Egy taktikára kell rájönni és akkor az működik. Szerintem szerepjátékban sokkal inkább... Ugye valami... Tehát ezek reflex alapúak, nem pedig ész alapúakért ezért más szerepjátékban hogy csinálsz boszt mint hogy Hát ugye az ilyen új rendszerekben, vagy az új DND-kben, mondjuk a négyben, hogy Amikor ugye nem csak ilyen, ilyen targetelős uh, abilitik vannak, hogy egyet Csíkban egy bizonyos uh, lábra előre sebez, vagy így kúlába, vagy köralakba, hogy azokkal lehet szórakozni és... Uh, De ugye amikor... ez nem is nem is nagyon tudod azt már játszani ízé nélkül, met nélkül. Igen. igen. igen. Ma kettek nélkül azt már nah, nehéz összehozni. Igen. Nem egy olyan... Az már inkább van számítógépesítve egy kicsit. Nem? Igen. Jó, jó, de akkor milyen szerintetek a jó boss egy, egy, egy ö, szerepjátékban? Mit csináljon, mit ne csináljon? Hogy élvezhető igen. Hát most boss fightról beszélünk kifejezetten, ugye? Konkrétan boss igen. Mondjuk a főbossz, egy kampánynak a főbossza. Ha az egyik játékos karakter az. Nice. A mostani kampányunkban csak még nem tudjátok? Ajaj, no. Orsa Noing, ki lehet az? No. Csak a Mark. No. Milyen démonok? Démonokat ülünk néha. Érdekes. Uh, szerintem tök jó egy boss használ, De, mondjuk kelljen rá készülni, tehát hogyha csak úgy odamész, és anélkül, hogy bármit tudnál az egész story vagy bármiről úgy le győzni, akkor az szerintem nem nagyon érdekes. Tehát vagy be kelljen azért küzdened, hogy, hogy küzdhess vele, uh -huh. vagy, pedig, vagy pedig ahogy beszéltük valami gyengeséget fel kell fedezni, vagy valami speciális eszköz kelljen, amivel le tud győzni. Egy részt, szerintem ez fontos egy jó boss harchoz. Egy jó bossnál, vagy egy jó harcnál, hogy általánosságban is fontos, hogy a terep. Én úgy gondolom, és az, hogy ezeket ki lehessen, vagy ki kelljen használni. Tehát mindenféle különböző, ez a csilláros ötlet egy részről, de akár csak magaslatok. Zegzugok Falak, És így tovább zegzugok bújás, ugye például amikor array effektje van És akkor ugye az oszlop megfogja mondjuk a tűzcsóbát A sárkánynak a tűzcsóbáját uh -huh. például Igen uh, mi még? Hát legyenek még érdekes érdekes -ok. Tehát most ha csak annyit de a boss csinálni Hogy üt, akkor az nem túl érdekes Tehát legyenek mondjuk spell Vagy valami különleges képességei Vagy próbáljon meg okosan csinálni valamit Esetleg visszavonulni egy be, nem tudom, barlangjába egy percre, aztán új kitámadni. Illetve... Fézek, azt mondod, Lehetnek. Mondjuk az egyébként ez pont elég, elég videójátékos, de szerintem ez simán, simán oké lehet. Bár egy kicsit ilyen plot, plot szaga van, ami, ami, ami nem az igazi. Vagy az kicsit a játékosok észreveszik, hogyha... Most nem tudom. ...legjöjtük a, har... <gül> a harmadát az életének, vagy a harmadát, akkor, akkor van egy új új erőre kap, vagy valami hát történik vele, de szerintem azt nem, a sárkány, vagy fel, felrepül a sárkány egy toronynak, a tetérések utána kell menni, hogy megöljétek. Uh -huh. De meg is lehet megérázni akkor, hogy, hogy nem tudom, egy olyan varázslat van a, a, azon a, az ellenféle, hogy a fél életénél nem tudom, új erőre kap, és mondtam, kell lesz, vagy bármi. És ami még érdekes lehet, mert szerintem azt nagyon sok játék meg minden alkalmazza, hogy boss hogy nem csak a boss ellen harcolsz, hanem ott van még kis millió Az adok. Az adok a kis minionok, akik, akik még megkesítik az életüket, és akkor ki kell gondolni, hogy ami ezt egy csomó taktikát adokat, hogy most azokat győződ le, de azokat lehet, hogy mondjuk újraéleszt, vagy, vagy jönnek újak, oh, vagy valaki a azokat. Ó, oh, ne, hillelik a boss, üssétek a papot. Jaj, igen, vagy. vagy... Legjobb második, <tos> legjobb második fész, Csak így ez gyorsan eszembe jutott... Tehát amikor a gonosz isten papját megöröd, és a utolsó mondata az az, hogy Most megöltél egy szolgát, hogy megszülethessen egy istent. Úúúú. És akkor így... Ne! És kitépj kitép egy... Korn démon kijön belőle, vagy valami hasonlós, hogy... ah. Oh, ne. egyébként olyan dolog jutott eszembe, egyet. ami nem konkrétan a hogy hanem hogy hogy tudd, hogy miért vagyott. tehát hogy nem csak úgy oda -od mentél, és akkor ott volt egy boss és akkor na, hogyha itt van már akkor meg már miért ne hanem hogy ja. tud meg hogy, hogy, hogy miért vagy ott, szerintem az azt a tök fontos lehet egy játékélményhez Én pont ezt akartam mondani, hogy egy boss fight szerepjátékban a kontextus a elég fontos meg hogy a karaktereknek milyen értéket ad, annak a legyőzése, érted? Tehát hogy Egyrészt az útoda, oda, másrészt meg hogy uh, mit jelent ez, tehát most mi, most uh, az valamely karakter főnevezése. Ez Az például simán egy ilyen, azért, ilyen vezetessé tudja tenni a fájtot. vagy uh, kit mentesz meg, vagy kit bosszulsz meg azzal, hogy legyőzed a bosszt. Tehát ott már a szerepjáték jobban bele szólhat, érted? Igen. No De Valakinek valami hozzáfűzni való még ehhez, a témához Egy ilyen egyszerű kis téma a, a tz hogy szerintetek minden ilyen bosznak dob, dobni kell el lútot, Hogyha már az előző kaland, előző kaland, előző adásban a baráztárgyakról beszélgettünk Szerintetek fontos-e vagy kötelező -e minden bossnak lútot dobnia? Nem Rengeteget. Nem A mesélős játékos Mindenképp. De, hát nyilván értelemszerűen a diablós uh, szúnyogokból kieső alavárd az <gül> az igazi. De... Dopjom már valamit, amit, legyen már nála valami jó kard vagy valamit tudsz. De legalább valami cucc ami az felvehet is, akkor egyel többet sebzel vagy valami. <gül> tökéletes. Nem kérek Én tökéletes. Értető, mert... Ha mondjuk egy démonról van szó és mondjuk szét -szép csapjátok, akkor mondjuk a lángoló fejt szét, szerintem azért megkaphatjátok, vagy azért fura, hogyha ezt a kám, azt mondjuk, hogy az nincsen nála, meg azt nem használhatod. Kivéve, hogy mondjuk elporlad vele együtt. De mondjuk az, hogy egy, érted megölsz, nem tudom, valami szörnyeteget, ami egy barlangban hibernálódott, éppen csak vétlenül felébresztettétek, és szétcsapjátok, akkor az a Betve disznó ember azt ne dobjon már egy ilyen mitikus csatapáncért. Ez, ez tényleg a klasszikus íze, meg az, hogy akkor is kilom egy alapátot. Ez ja. <laughs> tényleg az, hogy benne volt, az meg ennyi. Mm, Én úgy gondolom, Jó, hogy te. nem fontos, hogy dobjon, t -t, de mindenképpen jól a játékos életemnek, hogy, hogy mit én. van egy karpercem, amivel egy kevesebbet söpszek. <gül> az miért jó, <gül> majd egy ke kapom bocsánat, Elnézős. mennek, mennek, felhúzják fel. a foglalat, jönnek a számok, a számok a fontosak. <gül> <gül> <gül> Úgy, nem mindegy, hogy csacsi fel. a lút az lút, <gül> A, a saját az egész, az fel. a legjobb boss, egy jó bosszarcai mester, amit nagy nehezen meg, és még pedig is átkoz a végén, az az az igaz, az az igazi lút, az az igaz. <gül> A bará az barátság igazi... volt a az a igazi út a barátságok voltak, hogy a közben The scroll of truth van nála csak. Nice. De én sose kapok lootot, úgyhogy szeretnék egy. Oh. De... Figyelek közelebb, hogyha végzünk végre a kalandunkkal, akkor csak majd valamit, mert senki másnak nem látható, vagy nem használható. Hát figyelj, én szereztem nektek az élőholtságot is, nem? Hát igen, igen. Nagyon köszönjük jó. egyébként. De ugye, figyelj, ha nem, ha nem tudod, hogy mi a loot, akkor te vagy a loot. Igen. érdekes. Na jó. Más jó. pozíciót szerezni tudod. Vagy a igen, királylány amúgy. kezét, tudod, meg a pornép szeretetét. De Na jó, ez egy kis side téma volt. Az utolsó téma is egyben kicsit mellék téma, hogy milyen izgalmas bosszokat vagy szönyeket ismersz videójátékban. meséltek erről nekem. Izgalmas. Hát vagy nem tudom, mi ellen szerették küzdeni. Nekem a Darkest volt az a boss, nem is tudom melyik a neve, ami belerak az üstbe. Az egyik szély, az én is. Az eg! Azt imádtam. Tehát, az az az az, hogy bazdok belerakasz isbe és, és hogyha nem teszed ki magad, akkor megsülsz meg ilyenek. az hiszem, kurva jó imáda. Én azt szerettem, milyen nagy felvezetése volt az... az ugyanúgy Darkest Dungeonben ekkora felvezetése van, és egy ágyú. <síns> <síns> mi És egy ágyú a boss. Igen. A d 1 a Warhammer-es izé, a démon megszállta izék Sea uh, nek amik szintén ágyuk, és izé, ha elszállt a legénysége, akkor is megy tovább, mert van benne egy démon is, ami a legébbszakért. Ez jó. Bocsánat, a ja, Diablo 2-ben a harmadik akt, a kis, kis gyerek, nem tudom mi, szörnyacskék, hogy... Oh, a zoomon. Fekisek. Jaaa. A fekisek van kisek. Azaz, Tehát, vagy és oda az életed, bassz, kívánok. Bánták. A mörlakok. Mörlakokat. Ölni. Tehát egy mörlak gyilkos vagy mi? Hát... A pókokat már utálok ölni minden játék utánam a pókokkal. Felülj a pókok. Én ah, pont egy pókit adta szembe. A, a Fallen Orderben van egy, van egy ilyen pók, Amivel megszám vettem eléggé. Minden, hálókat lő, meg erősen sebez, meg rádugrít, meg bánt, amúgy is csak bánt, hogy képzeli. De abban jók a, bossz, az, jók a egyébként a lézerkardozások, nagyon, nagyon jó meg vannak csinálva, azok nagyon az összes ilyen lézerkardos boss nagyon élveztem, De különösebben nem izgalmas egyik se egyébként, sajnos. Hm. Oh. A Shambler Ricsi Shambler? Az miben van? Az melyik az? Parkus Dungeon, de amikor megnézem már mit csinál, hogyha belerakok a fá egy fákját ebben Az Ebbe. meg, akkor, akkor töröltem le először a játékot szerintem de annak az volt a lényege, hogy Péter azt mondja, hogy Ott van az a az orb, és akkor Hogyha beleraksz egy dizét, egy Tehát az a lényege, hogy tudtam, hogyha belerakok egy fákját a boszba. Vagy a abba a cuccban akkor kér a boss Vagy mit tudom áttelepolt egy másikért. És akkor hogy nézem a cuccomat ott fullon voltam érted Tényleg a legjobb csapatom Mit tudom én minden jó a legjobb stb. És akkor leraktam és konkrétan egy, egy köronat megölt És hogy mi a fasz? Tehát ezt hogy kéne legyőzni és azóta se találkoztam vele egyébként <gül> Vagy a, a Collector is jó a... a sárga király Melyik a Collector? Az, és néha megjelenik, amikor soknál... Az direkt úgy van kitalálva, hogy ha soknál ad az item uh -huh. Akkor egyre növekszik az esélye, hogy megjelenik És ilyen élőholtakat idéz, amik volt karakterek Hó, oh, nice. Ja. Szerintem bele nem trágoztam Ja, de tudom, tudom, igen, igen talán. Koponya a sárga cuccban Igen, igen, megvan, ja. Ja, ja Na jó van, srácok, akkor köszönöm, hogy itt folytatok és megbeszéltem ezeket a témákat feletek. A közösségnek köszönjük, is köszönjük, hogy itt voltak. Iratkozatok fel, hogyha tetszett az adás, iratkozatok fel ránk YouTube-on, megtaláltok minket Spotify-on, Apple Podcast-en és az összes létező podcast hallgató platformon. Tudtok nekünk ki e-mailt írni a 01podcast.gmail.com-ra, vagy csatlakozhatok a Discord szerverünkhöz, és azon is gondolkozunk egyébként, hogy csinálunk egy Facebook csoportot, de ez nem biztos, hogy igen, akkor nyilván ti tudtok róla a leghamarabb. A leírásban beteszünk egy, egy, egy ilyen szavazást, hogy, hogy szav, streameljük-e ezeket az adásokat élőben is, hogy hozzá leszünk szólni, stb. Köszönjük, hogy itt voltatok. Oli! Sziasztok! Sziasztok!